Iubiți frați și surori, să ne bucurăm astăzi de ziua care o trăim, de sărbătoarea care o avem. Nu știu, dar consider că poate nimeni din popoarele lumii nu a avut noare această genială idee de a-și sărbători graiul limba, prin aceasta sufletul, demnitatea, existența, în contextul cel mai greu, pe care îl simțim, pe care îl vedem, pe care îl intuim, iar cel mai scump pentru un popor este intuiția lui. Atunci când începe a vorbi cu cele mai sensibile, Voci nevăzute, dar tremurătoare în fața unei dispariții și noi, fără să uimim pe cineva, simțind acest lucru, am știut că lupta începe de la grai, adică de la noi, adică de la însăși nașterea noastră. Noi, cu dumneavoastră, am sărbătorit sărbători destule, Sărbători străine sufletului nostru, eram mânați la manifestări și demonstrații, fără să ne dăm seama de ce le sărbătorim și pentru cine le sărbătorim, iată că în sfârșit am ajuns să ne sărbătorim pe noi înșine, adică ființa, esența existenței noastre. Eu sunt aici nu pentru a cuvânta, sunt aici pentru a ne mai vedea încă o dată în aceste zile grele pentru noi, fiindcă în timp ce noi căutăm să ne găsim statalitatea, să ne organizăm prin grai, prin limbă, avem vecini care vor să-și organizeze statalitatea prin limbi străine, cei ce este nefiresc, și cei ce înseamnă un drum greșit și să-și blesteme această poporație de găgăuși, de exemplu, să-și blesteme liderii care de pe acum îi induc pe un drum greșit, noi nu îi înducem pe nimeni greșeli și pe drumuri greșite. Noi prin grai ne creiem, ne formăm, existăm, rezistăm. Lung este drumul graiului nostru. Sub talpă de cal, sub ascuțiși de sabie, de la începutul nostru, prin spada lui Ștefan cel Mare, care din ce în ce se apropie mai aproape de noi, mai în mijlocul nostru, mult a suferit acest popor, prin sensibilitate și geniul lui deosebit, ajungând astăzi la o deșteptare, la o renaștere, la o înviere. Suntem martorii acestei învieri. Aș vrea să spun o strofă mai mult decât aș putea eu aici să spun prin unirii moldoveni. Noi suntem resipiți. Este timpul unirii și adunării noastre. Unirii Moldoveni, deșteaptă-te, popor, treziți-vă, săteni, Niscris pe viitor Unirii Moldoveni, la Nistru și la Prut, La poale de Carpați ai noștri în trecut și azi ai noștri frați. Uniți de-același grai, la Dunre, la Reni, pe jumătăți de plai, Unire moldoveni, un clopot, un destin, Un Ștefan voievod, cel mare domn creștin, Cel mare patriot sub steagul strămoșesc, La viață și părinți, un neam moldovenesc, Aceleași suferinți, același legământ, Și lacrimi și dureri, deșteaptă-te pământ, Rodiți-vă puteri, azi vremea ne a -ntors. Nădești de anul viitor cu mila lui Hristos! deșteaptă popor!